مولانا موقتی تو اسی بخمت سے دو رہے تفسیر برآن دا ستر نمبر کے سکت چپ محلہ بلہ خیل وانغس کے پر ناؤ ناؤ او پر دس ناؤ دو دار آج کے شہر دید دی دی ملاہی دو پتہ ہے ساتھ ای اشاہ سنت کے سکت ایل دکان نمبر تئیس عبدالرحمند لازان از دیمین چوک جانگیرہ روڑ سوابی پر اپرائیٹر انورشیر توہید موبائل نمبر زیرو یا د بيدون قوم ته قالو وې د یو يهودا ما جتنا بي بين راتلنه نکړی تا مونږه په سب دلیل باندې او نیو مونږه پری خودونکو د خپل خدایانو ان قولکا د وجد وې نه استانه او ما نه هلو لک بیمونیو او نیو مونږه لا ک ال قولکا د وې نه استاند پارا بیمونین مانوونکی مونږه ستو نه نه مونږ خپل ال هنه پریدو دا وګرزم د بادو زیموار دي تا زمونږ د سر خوږی دا زمون دما شومانو ذمہ مار دی دا مونږه پریدو ها ها ګورې دیر خبره مو کو ټاکار بدل در کی ها ان نقولو نوایو منګ الا ترانکا مگر دا خبره چې دروبره سوي تا تا بازو الی حتنا بازه الی حمږا بیسو ان پټاکار سره په تکلیف سره امام مزهری معنا کوي لې وان توو لوانه بد کی ها ټکر بدل در کی ګورې دا خبره مو کو اوسم دا کنه ټاکار بدل کی دا شرک ته مو کو ګورې قبرونو والے سره مچ بدر بدل کی قال اوي هود علیہ السلام بهشکه ز غوا کوم الله تعالی او تاسو م غوا شی په دې چی بهشکه ز بریمدار سنا چی تاسو یې سداران جوړوي ما سی واد دی الله نا دونی زمیا پس مکر او فریب کوي تاسو ټول ماتا سمالا تنزرونا بیا مولت مرا کوئی مالا را بشک ما بروس کلیدا پا اللہ تالا باندی چه ربزما و ربستا سوده مامین دابا نشتده یو زنده سرو ایلا هوا مگر دالا نیون که غیل ربی ناسیتی ها پا تندی ده غی سرو ماندی تندی نبیراو نیو جهانم تا بیور کی اینا ربی بشکا الله والا قبض تام ته اشاره ده ار سوق الله نیوله شي ار سوق نیوله شي زراته کوم نه و صرف دم روانه چې بس ما پروسه الله کړ دا الله به موراو نیوي او چا چې خپل مشکلات سوق وم سره ظلم کوي او دا زای وای انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابته الا هو اخذ بنا سیته ان ربی علی صراط مستقیم الله بداغ ظلم ناغخ لاسی او غ زالم با الله تسنس کئ د دیو جنا علماء کرام ذکر کئ من ارادا اي يتوکا بين الناس فليتوکل على الله سوق چي د ارادا کئ چي د خلق پمینس ک ا غي زت ولو گرزي نو د پالا بارو سو کئ اللہ واللہ بے شک عرب زمان علی سرات مستقیم حکم کئی پلارہ برابر آبادنے یحکم علی سرات مستقیم یا یہدی علی سرات مستقیم یا مندلشی فصراط مستقیما نے فان تاوللو پسکه پس د پسکه جره تاسو پس تاسو کې سرار سره ولې دی ما تاسو ته آ هغه سوچلې غلې چې ما زو ربی قوم او راب ولې رستو رب زمایو قوم غیرکم غیر تاسو او zarar نشی ور کوله تاسو دی الله تعالی تاسو ته شی ان زرا برسه رب زمان په هر یو شی باندې نه او هر کله چرای حکم زمنګا د دا صاحب زمنګا نې جان ورکنګا هو درې سلام لاره او آغا کسانو لرا چې معنی راولې هو دا سره په خپل مېرو په مېرو باندې سره خپل طرف نه او نې جان ورکنګا ال دا د عذاب سخت نه وا تل کا دون جهدو به آیات ربهم دا د قبیله د آدانو تلک آدن دادا قبیلت آدیانو جہا دو چینکاری کڑو پایا د خپل پخپل رم او نا پرمانی کڑی واد انبیاء او دالا او تابیداری کڑی د دا هار یو دا حکم دا هر یو ظالم عنید سرکش دا هر ظالم دا حکم او دا سرکش دا حکم تا بیداری کلوا او عرف کسی کلشو پدهی پسی پدی دنیا کی لانتا لانتا او پرست دا قیامت بانده خبردار بیشنکا دیانو کفر کلو د خپل رابنا انکاری کلو دا وحدانیت دا خپل رابنا خبردار حالا کت تی لانت پارا دا عادی ادم چې کوم د وحدا له سلام او والى ثمود اخاهم صالحا صالح عليه السلام واقع او ګورغه مثلا ذکر کړي لا اله الا الله او بوذ ربكم او تم دا غا مثلا ذکر کا اول دایو باندې متفر سينه متنګا وا صالح عليه السلام نه تانګا کړي ترغيب او تبلکل کل بر حق تسلي مثلا بيان کا صالح تا وګورا او له ګلو موږ سمو ديانته سبي ددی صالح عليه السلام قال يا قومي و اي وتاوخو مسمع عبادتك الى الله تعالى نشته ستا سره پارا ث قسم ها جتر وا غير ددی الله تعالى نه د الله تعالى پیدا کړی تاسو لرا دسم کنه واست امركم با کړی تاسو لرا فیا پدیک پس تغفرو بخنو غړی دی الله تعالى نه په بار د شرکه بیا توبه و بسید دی الله تعالى تا بهشکر رب نزد دے دے قمجیب قبل ان کے دو دعا قالو یا صالح قد کنت فینا مرجو اللہ واللہ قالو یا صالح اوئے دے او صالح قد کنت فینا مرجو تاکی ایک سراوی تفمگا کہ مرجو امید کلیشوی زمن غوطان ا ډیر او مې دنو مخکې د دینا آیا ایا منہ کوي تمنګل دا چې موږ عبادت کو د دینا چې عبادت کو موږ د اغه سو ایا عبودا باونا چې عبادت به کو اباونا اکھا برین زمونږه و اننا لفی شک مما او بشک مخا منگا یو په شک د اغه مثالینا چې بل تمنګا الیغی تعمری بقرارا شک در شک زمونږه شک ډیر کلاګته منګتان منو ګورځ زمانی د جایل در ظلمونه یو ظلم دامو پیغمبر ته به وی گورا دا پیغمبر تعالی زکه واقعی وی. دا واقعیه ذکر کړي چې نبی علی صلاتو والسلام ته ویلو چې پیغمبر ما سلا شروع کلا هغه ته مخکې صادقه او امین وي وی تان زمنګ امیدونه دي نبی السلام ته ویلو وای دا خبره نبی السلام تعالی خفه کیګا ما دا خبره بیانې صالح تام کړی دا اوته مېلو زموږه تانه ډیرو مې دونه مونږه ته چل <سؤال> اړشه او بیا چراش نو په مونږه خپل خپل دهونه چي او مونږه وی چې مونږه خپل خپل پیرا راکې دا څو خپل خپل د مسواک په ځایل براته بیان ده حلوا په ځایل به بیان چکان النبی صلی الله علیه و يحب یحب الحلوه د نبی علی السلام په حلوا ډیره خو دا څه داسې په ځیل په پهیانې داس خکلهښکله خبرې بهکې ته رالی نو بس ش دیو مشکک شرک او شیک دی مشک دی هغه دغه خبرېديله شروع کړي اوسپام تا ته دک کوئ قالله یا قوې غ یو کوم زما اخبان را کوې ما آیا غور کړی تاسو کچری مزو په ساب دلیلبانندې ته د د طرف دخپله او را کړی ووي ما لا را د خپل طرف نه رارحماتن سالت پس سو به امدادو کیسه مده از الله تعالی نه نو سوی تو کیسه نه فرمانو کوم د دی الله تعالی فتاحیدونن فزیا تو نزیا تو ایتا شما لرا غیر تخسیر بغیر د تبعینا و یا قومه او قومه زم ما دادا او خد الله تعالی استا صدا پانا ایتانها فزروا پری دل لرا چخری دا پس مکه د الله تعالی او مر سوی دی تا تکلیف پس بنی تا شلرا عذاب نذ تای زخمی کلاغ لرا سقالا وی صلی الله علیه وسلم تمت او فی دارکم سلاست ایامو فیدی حاصل کای په فلو کورونو کې دره راځي امام قرطوی دلته ذکر کړي ان المیت لا یتمت او ولایت الذلذ زکه مړې بیا خو په عذاب راځي رستو مړیږي او مړې بیا فائدہ نه نندره په دې او مړې بیا د جسمی تل ازوز یو <laughs> کو دام ده پکې دانا نه چا آزاد نشته آزاد شته دی هغه بیا سره د کمس نه پیل شروع لده ذالیکوا دون غیر مجذوب داوا دادا غیر مجذوب چې نشته د سو قسم دروغ ویل شي پدې کې مجذوب درو ندی ویلی شیف پدی که فلم ما جا امرونا هر کلا چرانه حکم دا عذاب زمگانی جا در کمگا صالح علیہ السلام لرا و آکسان لرا چیمان راول دو سره په میروبانی سنا طرف اخبنلا او د شرمن دا د دغې غیر زینا و شرمن دا گید دا الله د موږ د دنیا د شرمنده غوښتي نبی عليه الصلاه والسلام دعا هوتا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ان ربك بيشکر ابست هو القوي العزيز زور اور د حاليب واخذ الذين اووني والاكسان لظلموا الشركاء اسو يهاتو سخت आवाज د جبريل امين فعسبه شدي په خپل کورونه جا مین پلو نه خطراتو کا الله می اغنو فیها بویا شنو ابا چوی دی پدې کې الا اد نسمود کفر ربهم خبردار سمودیا انکار کړو د وحدانیت در رب پلنا الا بو دنسو خبردار لعنت د پارا د سمودیا نو لعنت د پارا د سمودیا نو سمودیا اتنيج تنفقوا تَعَالَىٰ نَعْلَمُ الْمُلْكَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ تَعْلِيمُ الْحَكِيم أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَ قَد ج أَتُُسُون إده م بِْبُشرر قَاُ السقالَاala صلَamuٌ فَماَا لَابسَ أَ ج أَعَجٍ حن فلَ ر أيدِيهُ لا تَلُ إلَهna kiهُ ف وَأَجَس منهُ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوتُرْ دَا سَلُوْرَمَ دَا وَدَا سلو وَاقِعَا د ابراهيم عليه السلام او دا متفرده پدوېما داوا باندې او داغه هغه اول جز باندې چې غيبدان یکی او الله دې وغورا حضرت ابراہیم علیه السلام اغیب دان نو پرشته او سحرغلی دی او اغیبه نه نه ده پوښیږي او دا اغیده فارمل مستیا کئ زکه دا اغیده حالت نه خبر نو چدا پرشته وی اور پسیو بیا بھگم واقعیا ذکر کی اغام پدویں مداوا باندے متفرری چغورا حضرت لوط او گورا ولما جاءت رسلنا لوطن حضرت لوط علیہ الصلات والسلام دا گورا او مغیب دان نو اغام د پرشتو د حالت نه خبر نشو او بیا به پغم واقعیا ذکر کی چا متفرد اپ اوله داوا باندې بزات او دریم او سلورمه دا ور سر رازي نو اوس دې زنا واقعيته ابراهيم عليه السلام ذکر کئي چې داغه ندا صفه سرغان معلومه دا چې ابراهيم غيب دان نو الله وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا او هر کلا چراله پرشتي زمونګه إبراهيم عليه السلام ته بالبشرا پزيري سره قالوا ويداي سلاما السلام عليكم امرنا سلاما يا سلمنا سلاما عل السلام و ابراهيم عليه السلام وعليكم السلام فما لبث فثار نو شي ابراهيم عليه الصلاه والسلام ان جاء بعجل حنیزو دا چرات ل له دا چرای له یو خیرت شې یو خیرت شې او سوره زاريات کې براشي بعجل سمين سوره زاريات لمبر نمبر 26 کې الا لفظ سمين راړي او دل د حنیزو سمین وای سورب تا دا سورب خیو اغیر ریت کو اورایړه د ملمانو اکرام ایثار نو شوبس ډارک لړچ ملمانه دین سو کول غړ کور کس خیو اغیر حلال او اغیر ریت کو ملمانو لراړو او اکرام د موس دا ملمانه دا سنت د انبیاء اکرامو دی دا ابراہیم علیہ السلاة والسلام او دارنگی د دا نورو انبیاء اکرامو سنت دا دی چی دا ملمہ اکرام او د ملمہ اکرام دا پکارم دی او خپل رزق خریقو صرف دمردہ چی دا سترخوان ستا دی خوشال شپ دی قال سلام و إبراهيم علیه سلام سلام وعليكم السلام پس إسار نشودا را راویڑا يوز خيرت شوه فلم ما رأى آئي دیاهم پس هر کالا چه ولد الإبراهيم علیه سلام لا سنا ده, ده پرشتو لا تسويلو إليهم لا تسويلو إليهم چه نرا سيدل ديس خطا نا كيراهم ناشنائو غنل دي لرا وعو جس منهم خیفا او راو استا وعو پتیکلا پس لك منهم قوم د دینا خیفتا نیارا قالو لا تخفو و ور تدای مے رغت بشکمگا ل گلی شویو قوم د لوط علی السلام دا من دا قوم ترال گلی شویو ګور ابراہیم علی السلام خیر رزق رایره مخته کې دای نه کری نو ابراہیم علی السلام زړه یار اعلی زکه آغه ټیم کې با چه د دشمن با اونو د دشمن مال بچانا خوڑا دا بے بغیرہ توب گنا ابراهیم علیہ السلام نه دا زمان دشمنان دی زمان مال ذکر نفری او خو انسانی شکل که راغلے وی ابراهیم علیہ السلام زلک ویاری دا زلکی آغا خوفی فطری راغی ابراهیم علیہ السلام چه کل آئی خوف زده اولی دا او بل دا چه هجر کې که وراشی ابراهیم علیہ السلام په خلے بانده ویلیمو آيات نمبر 51 او 55 کې ان منکم وجلون ابراهيم عليه السلام ته مونږ تاسو نه تاسو ولیداس خېنه دا زماده اسخېنه خوړې او مارید کړل دا تاسو نه خوړې ابراهيم السلام چې دا وینه غوته یاره ما ان ارسلنا الى قوم لوط مونږ قوم د لوط عليه السلام تعالی له شو وامره اتوه او هزان د دقایمتون لاړوه پهوا هکته پس خندل په بشرناه په زیره وررکمګه د لرابي سهحان کاه او رستتو د اسحان کلی اسلام نه یا قووب د یا کوبه زیره مولاور ک چې تالهله زوی دررکي او داغ زوی بم پیدا کېږې او دغه ب نو یااکوبی اول اسحان اوواغې پسروو بیا یا دا زيره والا کامل زیره وګورا سبب د زهک شیو نو یادا چې سبب د زهک او د خندا بشارت بل ولادو چې بشارت ولور کو دل تصرف تقدیم تاخير ده او سوره زاريات آیات لمبر 28 او 29 کې ال ته کې بشارت مخ که او اوزه کرستو ده لگتاسو اٹھائیس اگوری ده سور ازاریات اٹھائیس لمبر آیات سور ازاریات او د شپگشتہ می سپارے آخر آخر آخر گو رئی فَأَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفًا قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّ رُوْهُ بِغْلَامِ نَعْلِيمًا او زیر ور کا غی دلرا فَغَالَكُ اُخْيَارَ بَانْلِي فَأَقْبَلَ فا تِمْرَأَتُهُ فِي سَرَّتِنَ فَصَوَّرَ رَغْلًا خَزَدَدُ فِي سُرَتِنْ فَهَرَنْتَ اسَرَا فَسَوَّكَ وَجْهَهَا فَسْوِهِ مَخْفَلَ لکه دَاخِل چې په ما داسې ساجيبه خبر وي وای روکه شم داسې په محبانه لاس کې هودو وقالت اوويه عاجوز ناقیم زخو يم بډای شانډا مالب څنګه زویرا کوي قالو یا ای کذالکم دارنګي قال ربك ويل دي ربستا انه هو الحكيم العليم اه حکمت والا پوو بادشاہ ده نو فزه حکاتو و خندل يا سبب د زهق او د خندا ا حلاکت دو قوم د لوت ته لکه زما شيخ د کابل ګرام اوي ودا چکه ګلغې نه او سننه اله کاو میلوته نو دا په خندا شو خوشاله شو چې شکر دغه بد عمل لري تباشي یا سبب د زهق او د خندا آ چې کم دی چې دایت ابراهیم علیه صلاتو سلام له زیره اور کو لکه شیخ د پنځ پیر مدذل الالی آد دې لپاره ژباړکې خذ الالاوا وکانو یوبشرونه فزحکت فبشرنا اغه وایي اصل کې داسو خذ الالاوا او دی پرښت او ابراهیم لزېره ورکو وکانو وکانو یوبشرونه نو فزحکت چې دا اغه لزېره ورکو اغلا نو دا په خندا شو نو فبشرنا هه دلین ورکو یادان چې سبب د خندا آ تعجب په خوف د ابراهیم باندې چې کله دې ابراهیم علیه السلام خوب زده ولید نو دې تعجبن او خندل د تعجب خندا لگا بل شانی په ځا هی کته او خندل چې ګوره اورته غرزولې نو یكی اواز وې او نمرود په دربار کې یکه आवाज نو آ ټیم خوف نه راټا او نن خپل کور کې در ولې دربانې خوف راغي عجیب او تخکاره شو نو وی خاندل او فبشر شرنا ها دا د هغه خلقو د نظریه رد ده چې کم خلق دا وایي چې یاره خزر دې قابل نه ده لکه په زمانہ د جاهلیت کې دا غنو خلقو دا نظریه وا چې خزر دې قابلیت نه ده چاغې سره د مشوراو کړي شي خو زړه دې قابلیت نه دا چې هغه تر خوشحالي خبرو کړي شي خو زړه دې قابلیت نه چې هغه له خو فراک ورکلشي دا د هغه د نظریت تردید کړي فبشرنا خدا خوش د خوشحالي زيره ولا ورکو فبشرنا باذناق او من ورا اسحاق یا کوب قالت يا ويلتا وې دې افسوس مال را ویا ويلتا افسوس اجي بادا االي دو انا جوزن ايا سبب چيرا لم اوسي مبودي او هاذا بالي او دا خون زما شيخ دادم بورا ان هاذا لا شيئ دا يو شدي راجبا قالو وي وتاي اتعجبنا من امر الله ايا تا تجب كوي دو حكم دا الله تعالى نا و رحمت دا الله تعالى او ودي پتہ سبان اهل بیت او کروالو انہو حمید مجید بیشک دا اللہ تعالی دیستایل شرزاد بزرگ فلمہ ذہبان ابراہیم رو پس هر کلا چلارا دی ابراہیم علیہ صلات و سلام نیر وجاعت د بشرا اورا غی دسان یو جا دیلونا فی قومی لوتو نو باس مباس اکولا زمنگ سرا فی قومی لوتو فبس انا دو قوم دلو علی سلام کې عباس مواسسو وی ان فیها لوتا دغه لوتا علی سلام هم دی نتاسو علی نانا غوی ان لا منجوهم الله اکبر اګیله موږ نجات ورکو என்ன اराहीमा بश براhim ل سلام خهو صبرنا کو او کوون کےې مونی رووج کا کلا یا یبراhim آ ځه او ابراhimमा مواړ د د خبرنا نا مواړو ه راغ ل د د جا عاملو را کو د کې سره راغ ل د اوڅ कم د او بश دایہ آتی همرا وش دیتا عذابون عذاب راتلون کې دی دیتا عذاب غیر مردود نو واپس کې دن کې اوس وقت عذاب راغل دی عذاب واپس کې غنا الله دیس کې رازي نبی علیہ السلام فرمایي الله ظالم لا مهلت ورکي خو چې کله نیوي نو بیا اس کمه الله نے کہ مکمل عذاب را ولي ظالم لا الله لغ مولت ور کوي ولما جاءت رسلنا داش پینځم واقعا متفردہ په دویمه داو باندې دویمه داو باندې متفرد ګوراں حضرت لو تا وګرا غیب دان نو نو چې پیغمبر غیب دان نه نو بل سو کوم غیب دان نه دی ما جات رسولنا هر کله چراله پرشتیزم گا لو تا نو تله صلوات والسلام تا سی اويهم خفشوبهم پدې باندې وزق بهم او تنگ تنگ شوب پدې باندې زرا اپ سینکه وا قال هاذا یوم ناصب او وی پخپل زړه کې هاذا یوم ناصب دا دارس ډیر سختا ځکه پرشته چراله نو هغه دو خيستا شکل کې راغلی و خيستا خيستا الکانو شکل کې لوط علی السلام چوکا تل غیب فک دغه مرزو لوط علی السلام انتهائی زیات خپه شو هو ځل کې وی ملمانر الل او داسې ملمانه دي چدا هو ګران شو ورس سخت ده خو بو اسامه ها د بد اعماله په نیت باندې راځي او هغه یوم داسې و چې وا جاءه قومه رال هغه الله هتا رسول په دې کې لكنن سبا دا امر او د یورپي ممالکو خلقو په دې باندې با قاعده فلمونه جوړای او دا چې کم درایچ کې او دا هم پوهی دا بد په لې با قاعده پروډونونه باندې کیږي دا بد په لې و او سم دا او دا بد په په زمانه د جاہلیت کې و زمانه د جاہلیت کې مو او سم دغه ظلم دی واجا او قوم هو راغلی دته قوم دته یو هرغون ازغله کېدل الیه په تراب د د باندې داس ازغله کېدل هغه شهوت په مخه کړو وامنن قبول او مخکد دینکانو د یعملون سیئات چه عمل به کو د بده قال اوه ابراهیم علی السلام او قوم او یلو تلی سلام یا قوم او قوم زما ها اول البنات هنات هارو لكم الله اکبر ها اولای دا دا بناتی لنا زمادي دا س تاسو د پارا پاک ډېر پاکي زدي فتنق الله وات ولا تحزون في ضيفي ويرګي د الله تعالی نه او مغم جنوی مالاره فی زویفی به بارد مل پم بارد مل منو زما کی الیسمنکم آیا نشته ستان سونا یو سړین نک او خیار رشید نیک او خیار وتاسو کی یو سړی نشته تاسو کیو نیک سړی او خیار سړی نشته دومره درکه سوګ نشته چې د مل منو حکم کم قدر او کای م ملامت کوي او غیره غلو چلکانې سائکلو پریشته دالکانو شکل کوي بس مونږ په هم دکه کوو څه لوط عليه السلام افسوس ته سمرت انتهایی د انبیایو باندې الله ست تکالیف راوستو او سم مشکل وختونو په انبیا راغلو دیوادينا دیس کی راضی اشدهم بلاان الانبیا ثم الامثال فالامثال ډیر سخت په تکالیف په لحاظ سره اغان بی احرامو دیاچه سوق د امبیاو سورہ زیات تابېوی نو پغه باندې مشکلات او تکالیف ډېر راځي الله رب ال عزت استقامت هر چا تنصیب کیه الله اکبر ها اولای بناتی هن اطهرلکم یارا خپل لونه څنګه پېش کړي دا وی جمال لونه د دا ستاسو د پارا پاکیزه دي نو بازي وایو یارا دا خپل لونه وته چې ګوره راشي زما د لونه په نکاح واخلې دا په نکاح باندې واخلی او نکاح به شرط الايمان اونو دي خیر خير دا حلال کار کویو دا ناروا ما خو دا خبره صحیح نه ده زکه لونه علاوه چې کم ده نو لګي وي د ولونه وي نو ټول کوم ته لونه پورا شو بیا چا چا لا بیلور ور دو لونه به چا چا لا ای خبر صحیح نده صحیح خبر داده چه لونه خپلی ندی مراد بلکه دا قوم اگه جینکی مراد دی وقی تا مشران لونه وی گروه دا زمان بچهی دا ستاسو خپلی خزی دا زما لونه دی زستاسو مشرم دا امی لونه دی دکی خپل کور کې چې دنو دغه حاجت پورا کوي او نور چکم دادا بدفیلی مکوئی او دا دی تایی دا تا سو گوری سور شوارا آیات لمبر ایک سو چینہ ساٹھ سیفارا آیات لمبر ایک شیلت و تایلتا سو خپلی بی بیان پریگ د دا دینا مراد دا غی اخپلی بی بیان وی اطاعتون الزکران پین ساک نواما ایرات لالکوی تانسو الکانو تامین الالمن دا آل زمانی والنا و تظرونا ما خلق لکم ربکم او پری خود ده تانسو ما آغا مباح زائی خلق لکم چه پیدا کل دست تانسو دا پانا ربکم ربست تانسو من ازواجی کم دا بیبیانو تانسو نا دا بیبیانو آغا هغه زائی آغا مپری خود چیاده لرواو او نور بل انتونم قوون عادون دا ظلم مشورکو دا زلم مشور ک داسې م کوئ نو ها او لای بناتی د قوم هغه لونه ماددي او مشران داسې وي چې سکل را شي مقا شو کو بچ رالی ب رالی رالی رالی بچ رالی ل داسې و مشرانو نو دا د قوم اغا لونه ماددي. قالو لقد علمتا ویده بیمانو لقد علمتا مالنا تحقیق سارا تا پویچی نشته زمانگ دا پارا فی بناتی که پا دی لونستا که من حقین ایس غرز زمانگ ایس غرض نشته دی معنی سا منگ خپلو خوز تنگورو وینک لطالمو او بیشکت لطالمو خبرداری ما پاس بانده نورید چی منگ ایراده که بس منگ تا لار خالی کو زمانگ لاره که را خیلام رازا بدا دک او دا راضی روایت کې راضی وای دی وی کفر رجال بالرجال وکفته النساء بالنساء سړی سړولو کافری او خځه چې کوم نه خځو لکافری او دا بد پھیلی غي کې دا عام پای پا کې دا بد پھیلو چې زنانه د زنانو سره به شهوت پورا کو او سړو د سړو سره قال لو ان لي بكم ويا لو ان لي لو اننا لی بی کم قوة نفسو سو انا لی بی کم قوة دا چی بے کاش چی بے شکاوی زماد پارا پتاسو باندی قوة ناستاکتو او آوی الارکن شدید یا زطلوی پنام اغستوی تلوی زو الارکن یو قلیتا شدید مضبوطیتا یو مضبوطی قلیتا تلوی یا بلا مانا او ابييا پناغستويما اله روكن نيور ډاليتا شديد مضبوطيتا لوتل السلام شداو قتل انتي خفشو او د ډير افسوس نه وي افسوس چې زما وسوي او زما طاقت وي او افسوس چې زيو مضبوطي ډاله وي زما اوه تمه پناغستوي هياده کچ کچاري به شکاوې زما د فارق قوتو او یا زه تلویو دلې مضبوطی څخه نولا دفاع تو کوم جواب مزوت ما به تاسو د پکړی وای او استاد سه علاج بما کړو اوس دلوت علی السلام انتهائی خپګان شو او چی انتہائی خبگان چو پرشتو چو کتل چی دلوت علیہ السلام زلوخو انتہائی انتہاد خبگان تاورا نو قالو اوه اغی یا لو تو اولو تا اننا رسول رب کا منگا پرشتیو در راستا استا لن یسلو علی کا هرگز دی نشی را رسی دیتا تا فا اصر بی اہلی کا پس بوزت اخپل اہل بی قطع من اللیلی پیوحیسا دش پینا ولا یلتفت منکم اہلون او رسطو الامر اتا کا مگر خزستا و تا سوی د شپید ی رستم گورای زک زاید گونات قاتل اغه گناوی گنا د گنا زاید د تا پرستم گورای ها خزه باندې نبوزه او خز زکا چا کافرا و مساله توحید نه منلا انه بشک شاندار مسبو رسی دن کری دیتا ما عذاب اسوا هم چید تا برسی ان ما وعده هم صبح بشک وعدت د ای او لوط علیہ السلام سبا لوط علیہ سبا وې سبا تمه پریده او سه تباہ او برباد کړي او سه تباہ او برباد کړي دا چې کلا ظلم د ظالم هر تور سی نبيہ یا الله رب الانتذر علی الارض من الکافرین الدیارا دا وای ربنا تمص علی اموالهم وشدد علی قلوبهم فلا یؤمنو حتى یروا العذاب الالم اللہ اللہ علیہ السبح او اس چلو در سامی اوست وی اوست بس سباہ خوڑیر لر دی غیوہ تی خیر دی خیر دی علیہ السبح ہو آیا ندے سبا قریب نزد دی فلمہ جا آمرونا ہر کلا چراغ امرونا حکم دا عذاب زمنگا جاننا اگر زول منگا عالیہا پورتا پورتا ددے یعنی پورتا طرف ددی کلی صاف لہا لاندے ددے و امطرنا او او راو منګه په دای باندې هي جار تا من سجينو کا کاني من سجينو د پخو خورنا من زودا پر لپسه مسومتانو نوم په نوم کړ شوي طرفا دتنا ماهيا می نظال مینا ببانದ وه می نவாلی مینا ب او ندي د ګټ می نال مینا دې ظالمان لري د ګټ ظال اووس لري ندي الله پ او ور په ظالمانو یا الله ياله راوي وري پ په یادا و ما هيا ندی دا کلی من زالمینا د دې زالمانه به باې د لری دا کلی خود نه سلری ندی او ګورې ور دا کلی د نری ندی عبرت واخلې او گنې تاسو هم تبا و برباد کی او ګورې د کلو کې عبرت واخلې الله اکبر و ال امد ینا اخم شعیب او پاوله داو باندې متفره اوله داو داوا چاله اوله داو دا چما او ابو الدوله بندګید یو الله او کی الله تعبود الا الله بندګید یو الله او کی پای او درې ما او سلورمه داور سره خود به خود راځینه متنګو تبلیغ او کا وګور شوه عليه السلام او سلامتا تبلیغ کین وَا اخاهم ددائی ددائی يا يا قوم والا مدی نهاخام شوي باېګلوګا مدی تا نه سید دور شو بې سلا السلام قالیان قوې او غ یا کوې کومه زما بندې کې دی الله نشته د ستاسو دپهڅ کسمهاجه غیر ددي الله نه واللاته نوکو سمی کیاله او مک مویتهسو للهولمي ځان او سور انام کی ترشیو قوم دا نبی علیہ السلام کی پس زمانہ دا جاہلیت کی ام دا غا ظلمو چی دا ظلمو پکے نواقیہ دا شعیب علیہ السلام اللہ ذکر کئی چی گورا دا ظلم مکوئی دا ظلم آغا خلکو ہم کڑو انام کی ترشیو کنا دا زمانے جاہلیت رسمو لیکن ایک صبحان دا انام کی نو داوہ تا گورا غیم کڑو غیم تباکڑو گر تا سم تباکو زمانه د جاہلیت بیا تاسو جوان دی دا, دا چهر چاو پدې راځو کې لړسی بازار تا نو چې د ست اپوس کې او نا زمان او ممبران خود سره شته نه الی خو خو کوکل په یونین کنسول کې ناست او سونه راخلې سره دا وای نه چې په بازار کې سکیږي یا په کلی کې سکیږي ایس به سچ کمند بس هر سال د مفت و مشر ده نور چې کمند نو څه د خیر خبره نشته ده بازار کې پیازای کې چې دا انګورو تپوس کې پسو وایداجی په سلویو کړي چبل ځتا لاره کې پسو دایجی په سل او بازار کې په سل او په سل و دا دومره فرق دا د خلکو حقوق کا مول دی الله اکبر ظلم شروع دی وَلَا تن قسل م کله م تاسووک ل او اني ما تاسو داري باندي او لرا اننی ارا کوم ب شکه زمې نهمه تاسو لرا ب خیرین فمانداری باندې او ب شکه زیرېګما په تاسو باندې ز آباب یو م متو دا ذااب در را زیګ راونک نهوایه قوې اوفل او کو س پرور کوی تاسو لرا او تل ل رابل سرا انصاب سره او مکایي تاسو دخلکوونه اشيیا او هم حکوک ددي او مګر ځ تاسووف رض ف مکه کې موفسیدي نه په ساده بقي الله جایایز ګټه د الله یا بقيیت الله تا بدار د الله تعالله خیر الله کوم غه دستاسو دپاره ان کو مینینا ک چر تنسومو منان وما اناعل کوم هفیزو او نه ما زه په تااسبانې نهېګبانه قالو یا شوب اتتو کاطامرو کاه وید او شوبه الاتتو کا ګه ب دبتهګوره ک نه او ده دینو. آیا دینستان تامورو کا حکم کی تاتا. انا تو رو کا مایت مایابو دعباونا. دا چی پریدو منگا آغا خدایا نو. چی بندگی کو لا عبادتی کو چغب ورطا ولا آباونا اکابیریلو زمنگا او انا یا دا چی او نکو منگا. او انا فعلا اے اللہ نفعلا. دا چی او نکو منگا فی اموالنا پمالو نخپلو که ما نشا آغا چی فخوی زمنگا. منگا خپل مالونه دي تمون توه چې الله بندگیو کا او دیو الله بندگیو کې نو رمو کوی نو زمږ د خپل کادرینو طریقا پریږدو مونږ د کادرینو طریقانه پریږدو بل دا چې مال زمږ دی نو چې مال زمږ دی نو بس زمږه فخر چې سپکو ته ستاده اراده ده چې بس تا دا دین اله دله راغله چې مونږ د خپل مالونو کې خپل فخرام نه چلو زمږه فخره کچاله ډیر ورکو کچاله کم ورکو دا اوس موای کنه دا هغه ته دا زمانې د جایلیت او سوم دی دنیا کې درې نظام دی یو سرمایه‌دارا نظام شمال د مالک دې د چا حق پکې نشته دي د دې چا حق پکې نشته لکه دا را مرص پدای کېمو و خصه مال دې کې را چا ساته او دويم نظام د اشتراکیه ته چې هغه پهار مال کی د هر چاې صدا لګره مزدک سنوی دغه نظریا وا مشر او هغه را پاسه دلو په زمانہ د جاهلیت کې او هغه دغه نظریا اپناو کړي وا او دغه اوس څه کم نه نو نظریا د اشتراکیت د دهریا او د خلکو څه کم نه په یوریفی مالکو کډل زور شور سره شروع ده دا چې بای هر خزا کې د هر چا حق ده هره خه کې د هر چااک دی چې سرټایم غواړي د هغې نه خپل حاجت پوور کولی شي او چې سرټې خوښه نو غ سقلی شي که د هغې پلار ولاړی نشي من کوله او کرو ولاړی نشي من کولی دا ښه د هر چا خپل د خځې خوښه ده او د سړو پښله او که د ښې خوښوي او که خوښهني د سړی خوخواله چې سرټایم د غواړی او څنګه غواړي که د ښې زړه وي او که نه نو دی ت خپل پاش کور کولی شي او دا هر چا شي کهه. پہارا خزا که دا هر چا اکتے دا رنگ پہارا یو روپای که دا هر چا اکتے او یو چې کمده نظام شرعی دی چې مال د مالک تے پس سبب شرای چې مالک شوه دی نو مال دا مالک تے خودا غربا ویسا پا کشتے دا شعب علیہ السلام دا گا چاووالا دا یوی دا خو زمانگ مال دے منصر مایدار خلوکی دا زمانگ دے دی کری چا سی سیر زمانگ پلا پا خدا او شعب علیہ شرعی حقوق لا طبخ سنہ ساس شام دک دبل شاخ شته اوا هو کینو مګموی انک الا انت الحلیم الرشید دای با توري ټوکوبان نی با توره استهزاء انک بشکتو الرشید ډیرو خيار د تا ګور دیرات ډیرو خياره ټکو ډیرو خياره ها داسه له <قالا> کوې د او شو بې سلام کو زما آرا ته تا سو غور کړړی کېشر مزله ب نین په صاب د للبنددي د تاهفا دپول دديګارف لا او را کړړیوي معلاه من هو دفپل طرف نه ریزق حه غ ریق حه پ غمبرېښسته یا ریزق روزښایسته روزی هسته ما غره یا خدا ما او دواره ما نه تش شمول او شنه بهتره رزق په معنی پیغمبري باندې شیخ د شاهپور او دا مانا, مانا, مانا, مانا کوله او دا مدارک ذکر کړم نا او یاده چیر رزق په دغه خپل معنی د روزی باندې او دا څنګه فرمایل شیب عليه الصلاه والسلام دواله ته شامل شمول په کوشن بهتره پیغمبري ول را کړه دا ځانه ته نیمه لګیا بل دا, دا چ زهره <شزرعت> داوام چې تاسو وګي مکه موي نو دا نه چې ګینه زه خپل اوګي ما تاسو وګي کې کمه مکه وای په طلا کې کمه مکه وای وګي او طلا کې کمه مکه وای نو دا راته زید درې دیو جین وام چې زس نه هر او اوګیم نه نه مال الله خرو زیرا کړدا خدا دا الله حکم نه زه را ته بیانو ما الله اکبر و ما اريد او نیمه زيره د کوم او نیمه زو چیراده کومه وا او زئرا دنه کوم ان او مخالفه کوم دا چې مخالفت وکم زستا سو الا ما ان ها کوم تلونکې په طرف د اغه سوچې منا کوم تاسو ز د اغینا الله اکبر ز چې کوم شینه تاسو منا کوم نو دا نه چې بس تاسو مخالفت کوم زغ هم اغه کار وکم مانه زما قول او فعل کې تزاد نشته دی اینو اورید الا ای الاسلام ن ته را دانو کوم زما ګارده اسلام مستت او تر سو پوری چاګت زما او نه مدد زما توفیقی مدد زما په الله بله مګرض الله بندې په د الله بندې بر اوسسه کوضو خاص دی الله ته اونی به پسس کېګمزهو ویه کو می لا یا جریمن نه کوم او قوم زما او د نپاره وي تاسولاره شقا ک مخالافت زمایسی به کومه دا چې او برهې تا تاسو د او نپاره زما مخالافتته په ترک د ایمان باندې مننس بترکل ایمان نه زما مخالفت کو یو وګوری ایمان چې کم د نران نړی داسې من کوئ والے کداسیم اکلو انو برسی گی تا او دین پانوی تا سولارا یه قوم زمان پورتا دین کی تا سولارا مخالفت زما این یو سیب کم دا چورسی گتا جتا پا مسل دا آغا سبان دے آغا زاب چرا سیدل او قوم دنو علیہ السلام دا او قوم دا ہوتا او قوم دا صالح دا وما قوم لوت من کم ببعید او ند حالت د قوم دا لوت علیہ السلام ستا سنا ببعید سلرے قوم لوط تا وګورای څنګه تبا شو یا واما قوم لوط نن دے زاید لوط علی السلام ای حال قوم لوط یا واما مکان قوم لوط منکم بے حال د نام لره نه مکان د نام لره نه ده وګور څنګه تبا وسطته رَبَّكُمْ ب کوم او بخشش اوغاړی دخملب نه بیا تو ببا سید الله تعلاته بشان کاره به زما مننه کومهروبان مننه کوونکېقاللویا شو اود او شوبا ما نف کو که نه پویګګه په ډیرو ا سبانېته کوول چې واته ونا او بشا منګه ونو په خپل ما بین کې ځایفا کم زورې منګه ستا پا خبرو نو مطلب دی یا خدا چه ایسے پزول خبری که بس منگ پا دیرو خبرو نو پوئیگو منگ دیرو خبرو بانده نو پوئیگو پزول خبر دیباسا شروع بڑی یادا مانا ما نفقه کثیران اے صحت کثیر مماتا قول ستا د خبرو پا دیرو خبرو پا صحت منگ نو پوئیگو مانا منگ اے صحیح نا نو دا دواره مطلب دی یا خدا چې دای شعیب علیه السلام توی حسی پزول خبر دی شروع کړی دی آن منگا بس پده رو خبر رو من نپویگو اوسم چه کم دی نو باید آبازی دا دا شعیب علیه السلام د قوم هغه کافر پاتې پاتی شویدی یا رسو آن منگا خو نپویگو منگا خو بس آنان دیو جی نو غویان یو جی خریو جی منگو نپویگو او مونږ <مانگ> په ډیرو مسالو چاته پويګو مونږه ساده مسلمانان یو مونږه په ډیرو مسالو نه دا خپويږي دا ځان د دینه غفلا کړې ده دا دوه شعیب علی السلام د قوم کافر پاتي شوي دي نه پويګو چې گویا ان یو دی او کنه غوې کوي اولائک کعل انعام الله وای دا غ خلق را کعل انعام نه غوې نه وې چې ته تویر سو کو جو گویا ان نه پويګو دا وینا بلو مزل نه پويګو نو او یا ای رسول الله سلام تداوی چې راستا خبره مونږ صحیح غنو نه د دې په صحت مونږ نه پوي ګمان را صحیح نه بل دا چې تک کمزورې تمره سنا سبي سالا په ني چې ستابیداری مونږ وکول والاولا راحتو کا او ک چرنه وقبله استالرا جننا کا সংসার کړه مونږه تعالرا وا ما انت علی نبی عزیز او نه تو مونږ باندې سګران قال یا راجم کળે संसार کળે بموې قال یا قومه او خو قوم زما اراحت ایه قبل زما ډیر گرانه ده علیکم پتہ سو باندې ده الله نا زما قبیله تا ګورای چوایلا ولاره توکا او زما الله تن ګورای چې زدا الله د طرف نه ما والله کوم تاسو ته بیانوم وتخذتمه جوړ کړه له تاسو ده الله تا, تا لرا ورا ان کوه رستوده دش رستوده شاګانو رستوده شاګانو نا یا اورا اقوم رستو د خپل زانونه زهريا هير کلي شوي يا زهريا غرزلو شوي تاسو خو الله بالکل شاته پري خو ده اړو الله تا گورينه اننا ربي بيشکراب زما پا سمانه تاملونه چکويه موهيت اي هاتا كون کړي وايا قوم عمل او قوم زما عملو کوي په خپل طريقه باندې بيشکه ز عمل كون کوي په خپل طريقه سوف سوف تعلمنا زرد چفو بشي تاسو پاجا باندې چر بشي تاسو عذاب او بشرم مې دلاره او پاشا باندې چې ده د روح جن انتظار کوي به شک زده رقیب د انتظار کوونکو نیمه والا ما جامرو نا هر کله چې راغی आवाज حکم ده صاحب زمونګه نو نه جان تو ورک منګه شوې بلې سلام لره او آ کس چی من نه ورو ده سره پمیروبانه نس پمیروبانه سلام مین نه طرفه زمنګ نا وا اخذت ې ل نه اویول اکسان ل را زالله مو چې زلیې کړلو هح چغې سختهواو په شو په کورونو کې پړو ماخې پرتو کا ال نام میغ چې دنیې اوسییدې په دی کې الله بدللی مدی نه خبردار لانتې حالهکهې د مدین والله دپاره کمه باسممو لکهسم چې په لانت شوسمموود نه والله ق رنسانل بی آیاتینا و سلطان مبین اوه ما واقعا او پا دره ما داوا بانده متفرده زلو پا وحی متنگاوا علشابا مسلا چه کم ده بیان کا او گورا شک مکوا موسا هم دغا مسلا کرده ده ولا قد ارسلنا تا کی سره لګلومه موسی موسی علیہ السلام لرا بے آیات نا په فلا آیاتونو او په دلیل واضح سره 간 سره فرعون تا او ڈھالو د اغت اخ کنه دغه تفتبو امر فرعون نو خلکو تابدار او کلا د حکم نه فرعون او نو طریقه د فرعون برشید سدرستا په مذهب داږي مانس وما امرو اینوان طریقه دا فیران بی رشید درستا سئی یا وما امرو فیران بی رشید ایم بی مرشدن ایلا خیرن د پرغان طریقه سا خیر طرف ته تا مرشدنو اللار خودون کی نوا آخو سا د خیر طریقه نو خود خلقو تابدار اوکلنو یا قدم قومه مخ که بزید قوم خپلنا یوم القیامت پر از دا قیامت بانده پس بو بزید قیامت بانده پس بو بزید قیل را ان نارو اورتا فاوردهم فا ان نارو دو قوم نبا دا قیامت پر از مخی روانی و طول با ارت داخل کی و بی اصال ورد المورود دیر بد دی گودر چت لل المورود و چت للورت که دیشی دو گودر دا جهنم دا خود دیر بد دیر و اطبغ او تابدار او, او اوار پسې کله شو پدې پسې پدې دنیا کې لانه او پرځ د قیامت باندې هم دارانګې بے صرف رفض المرفود ډېر بد دې هغه फायदा المرفود چې फायदा ور کولې شي پاږې باندې یا بے صرف رفض المرفود ډېر بد دې هغه ڈھلا المرفود چې ڈھلا جوړکلې شوی دا ڈھلا جوړاولې شي دا هغه ڈھلا چې د د خلاف جوڑ اشید الله د قانون خلاف جوڑ اشیدغه ډاله ډیرا باد ده ذالک ادخال الہی به تور تسلیل نبی الله اکبر ذالک من امبایل قرہ دا ها دا, دا خبرونو د کلونه دینا قصو بیانو منګه دی لرا الیک پتا باندې مینها باسی د کلونه قائم موجود دی ولارد دی معنا موجود دی الله اکبر وَا حَصِيدَ أَوْ بَازِ دَئْنَا رُوَان کلې شېو دي باز موجود دي لکه کلې د مدیانو باز روان کلې شېو لکه کلې د قوم دلوت علی السلام و ما ظَلَمْنَاهُمْ او موږ ظلم نو کلې په دای باندې لکه د ظلم کلو په خپل ځانونو باندې فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ ٱللَّهُ وَلَا فایدا ور نکلا د دای فایدا ور نکلان لرا یا د فن نکلو نرا الہ تو خدایانو د دای آغا راب چرابلل د خلقو ما سوا د الله من شیئن زرا بر سشی لمما جاء امر ربک ار کلا چرای حکم د عذاب درهستا کلا چی د الله رب العزت د عذاب حکم راغه نو دایغه خدایانو بیا د دین دی ایش شیملر نک ګور مخک ټول شکم نه الله اکبر ا ذکر کو د قومونو نودل توای دا غی الہو دا غی نا سلر نکلو د زای کی نتیجره مات کلا د سوره یونس ا ذکر کلا او دینه دا خبر هم سرګند شوا چې قوم د لوط علیه الصلاۃ والسلام کې شرک هم وو شرک پکې هم وو او هغه مساله توحید هم وا وما زادوا او زیات نکړه دي شورا کا ودي مشرکین لرا غیرت بی بغیر د نقصان نه زادو کی زمیر شورا کا هم مشرکین تا زیات نکل دي شریکانو هم دي مشرکانو لرا غیر تدبیب بغیر د نقصان نه که زیات کو ولا صرف نقصان ولا زیات کو وا کذالک اخذ ربک عام قانونو دارنګ دې عذاب درپستا دارنګ دې نی ول درپستا اذا اخذ القرہ هر کله چونی اکل والا هر کله چنولو اکل چې کله ظلم کوونو الله نی ولو دارنګ دې الله کار دی نیو زالیم حدیث کراځه ان الله لا یوم ل ظال محته دا اه زوله میوفلت ہو الله ظالم له ملت ورکي تر دیی چې کلی اونیوي او ځل نو بیا پورنیوي بیا پې نیلو کې س کا نه کوي ال دن و ظلیمان ظلم انتح اوورید در سړی زلم انتحاتتهرسید ل دی الله من کې نو ص نیشت الله بس زمونیم داو کئ ان اخزه بیشک نیولده دی الله تعالی علیمون شدید دردناک وی ډیر سخت ان فی ذالک بیشک همه په دی واقعات کی لایاتن وی لوې عبرت ده فردا چا چیرې گی دا زابد اخرت نا ذالک دار از اخرت یوم دا سر دا مجموع له ناس چې جمع کوله بشیدې ده فار خلق جمع بکلی شي په دی کې خلق وذالک یوم مشهود او دا راز ده شهادت دا سر از شهادت پر شي پای کې او نورستو کومنگا دیل را ایلا لی اجل مادود مگر آنیٹی مو قرار تا یاو ما یا اتی پہا غرس باندی چکل راشی لا تکل نمو نفسون خبر بنشی کولیو نفسو ایلا بی مگر پا حکم دا لا باندی اس یو تن با خبر نشی مگر که خبر کولیشی نو علا با که چلاو تا اجازو کی ان طول دا سه بد داو فې نو پس بعضی د نه شقی بد بخته و وس او بعضې نک بخته د شقاوت نخیم یوود د س علامات د شقاوتته چې زله سختیږې د بد بخته ی اوس نخې دی او په کار دی چر سره خپل زلو کې وګور انسان نو پتا به ته ل یا او دا قې قلب چې د سړی ړه سختی نو د پوشی شي چې د زلی سختی پا زلی که چکم ده نرمی نرازی که ظلم که کار سا که خوبست سختی بل دا عادم بو کھا چیده که جڑانی او دل جڑان ورزی نو ده ده پوشی چیده ده, ده بدبخته ده او دا ده بدبخته نخده بل دا رغبت دنیا دنیا سره مینده رزیاته نو دا سره بدبخته ده او دا ده بدبخته علامه ده او سالورما نہ خدا د بدبختي طول عمل وګدومې دونه وګدومې دونه بس بنگلا به جوړو ما او دا بچ کم نه بنگلا بمی او بچ بمی او دا چې کم نه نو بس ګاډي به او چې داو او داو او داو دا دا بس دا ټول مر غځما او دا ټول دنیا زما بس دا وګدومې دونه دا نن وقته کې ټول خلک دګه مفتلا دي قسوت القلب دار چا زړونه سختي کې انتها ته رسیدلې دي ار چاله چ الله واسوړ کړه ده نوغه ظلم د خپل انتها پور رسیدلې ده داننګ علامات د دا نیک بختي یو سړی نیک دی نیک بخت دا اغا ام علامی دی داغه اومي وسو علامې دي یو دا نرمي د زړه چې زړې نرم وي دوې منهدا چې جړا ور لړ ډېر ور دي بوکا جړا چې ورل ډېر او اؤ دا چې امیدونه نه کوي بس گزارا کوي خپل ژوند ته رہی سالو رمضان نفرت د دنیا د دنیا نه نفرته د دنیا سجنه المؤمن دنیا هو د مؤمن جیل خانه دا جیل کې چې تا مؤمن خوشاله کی خوش الله اکبر د ور نفرت وې د دنیا نه د دنیا نه نفرت به او بل دا پنزم حیا چې حیا ناکې حیا وي پکې هاو به حیا نو دا د نیک بختي نه خېدي الله دې زمونږه زړونه اوا نرم کی او ولادې مونږ کې د نیک بختي د غټول نه پیدا کی حیا دا ټول عرص په دې انسان خوش قسمته کیږي له نا په سرچ کساندي شکو چېغ بد شو مانا ببد بخته شو دنییا کې زړی څخ شو جړاورله نوورځ دنیانییا سره می نه دا اوګ دوږ د اوې دو ندي فناار نوې بدی پهور کې لوفیا زف ددی دپاره پهې جهم کې چ ګارې بهوي او ش کوو ډه کارې خالیدي نفیا عامې شدی ما دامتې سماات ول و ترسو پوری چه قائم وی اغاسمانونا والارضو زمکا ایلا ما شا اربوکا مگر دا چه خوخشی دربستا گورا زمکا و اسمان خوبالتا وینا زمکا و اسمان خوبالتا نی نو چه زمکا و اسمان التوینا زکا ایزا سماعون شاقتا آخو با ارسا ختم شی حالا نو بده وې په اور کې وای تر سوچ زمک او آسمان قائم وي نو شه ده پنج پیر دا ذکر کای چې مراد تنها بلندی او پستی ده جہاننم دا کټواله